Kapitel 29 Dette er ordene i den pakt som Jehova befalte Moses å slutte med Israels sønner i Moabs land, i tillegg til den pakt som han hade sluttet med dem i Horeb. Og Moses begynte å tilkalle hele Israel og gå si til dem, «Det var dere som så alt det Jehova gjorde for øynene på dere i Egypts land, med fara og alle hans tenere og hele hans land, de store prøvelsene som din øyne så, disse store tegnene og mirakelene og likevel har Jehova ikke gitt dere et hjerte som kan forstå, og øyne som kan se, og ører som kan høre fram til denne dag. Mens jeg fortsatte å lede dere i 40 år i ødemarken, ble klærne deres ikke utslitt på dere, og sandalen ble ikke utslitt på din fot. Brød spiste dere ikke, og vin og rustrik drakk dere ikke, for at dere skulle kjenne at jeg er Jehova deres Gud. Til slutt kom dere til rette stedet, og Sihon, kongen i Hersbon, og Og, kongen i Barsan, dro så ut for å møte oss i strid, men vi beseiret dem. Deretter tok vi deres land og ga det som arv til Rubenittene og Gadittene og halvparten av Manasittenes stamme. Derfor skal dere holde ordene i denne pakten og følge dem, for at det kan gå dere godt i alt dere gjør. Dere står i dag alle sammen framfor Jehova deres Gud, deres stammeoverhoder, deres eldste og deres oppsynsmenn, hver mann i Israel.» deres små barn, deres hustruer og din fastboende utlending som er mitt i din leir, fra den som samler din ve til den som drar opp ditt vann. Så du kan tre in i Jehova din Guds pakt og hans ed, som Jehova din Gud slutter med deg i dag, i den hensikt å oppreise deg i dag som sitt folk, og så han kan vise sig å være din Gud, slik som han har lovt dig og slik som han har sverget overfor dine forfedre, Abraham, Isak og Jakob.» Når er det ikke bare med dere jeg slutter denne pakten og denne eden, men der er både med den som står her sammen med oss i dag, framfor Jehova vår Gud, og med dem som ikke er her sammen med oss i dag. For dere vet jo selv hvordan vi bodde i Guds land, og hvordan vi dro midt gjennom de nasjonene som dere dro gjennom. Og dere så stadig deres avskyligheter og deres skittende avguder, tre og stein, sølv og gull, som var hos dem. For at det blant dere ikke skal være en mann eller en kvinne eller en slekt eller en stamme, hvis hjertet i dag vender seg bort fra Jehova vår Gud, for å gå bort og tjene disse nasjonenes guder. For at det blant dere ikke skal være en rot som bærer frukten av en gift blant det, og malert. Og når noen har hørt ordene i denne eden, og han har velsignet seg i sitt hjerte og sagt, «Jeg kommer til å ha fred, selv om jeg vandrer i mitt hjertes gjenstridighet, med tanke på å rive bort den som har fått rikelig med vann, sammen med den tørste, da vil Jehova ikke i ham. Men Jehovas frede og hans nidskjærhet kommer da til å ryke mot en mann, og hele den ed som er skrevet i denne boken skal sannelig hvile på ham, og Jehovas skal i sannhet utslette hans navn under himmelene. Jehova vil da måtte skille ham ut fra alle Israels stammer til ulykke, i samsvar med hele eden i forbindelse med den pakt som er skrevet i denne lovboken og den kommende generasjonen, deres sønner som står fram etter dere, og også den fremmede som kommer fra et land langt borte, kommer uten tvil til å si når de har sett dette landets plager og døds sykdommer som Jehova har gjort det sykt med, svovel og salt og brand, slik at ingen del av dets land blir tilsådd eller frambringer spirer, og ingen planter skyter opp der, liksom ved omstyrtelsen av Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim, som Jehova omstyrte sin vrede og i sin harme, ja, alle nationer kommer uten tvil til å si «Hvorfor har Jehova handlet slik mot dette landet? Hvorfor denne store, brennende vrede?» Da vil de måte si «Fordi de forlot Jehovas, deres forfedres Guds pakt, som han sluttet med dem da han førte dem ut av Egypts land. Og de begynte å gå bort og tjene andre guder og å bøye sig for dem, guder som de før ikke kjente og som man ikke hadde tildelt dem.» Da blusset Jehovas frede opp mot dette landet, i det han lot hele den forbannelse som er skrevet i denne boken, komme over det. Derfor rykket Jehova dem opp fra deres jord i vrede og rasseri og stor harme, og kastet dem i et annet land, som på denne dag. De ting som er skjult tilhører Jehova vår Gud, men de ting som er åpenbart tilhører oss og våre sønner til tid, for at vi skal følge alle ordene i denne loven.